Kniha 1, 10 Válmíky pokračoval. Král Dašarata uposlechl přání učitele Vasišty a nařídil sloužícímu, aby Rámu přivedl. Sluha se vrátil s tím, že Ráma dorazí za okamžik a dodal princ se zdá být sklíčený a vyhýbá se společnosti. Dašarata Byl tímto prohlášením zmaten. Obrátil se na komořího, aby mu řekl o psychickém stavu a zdraví syna. Komoří očividně znervózněl a odpověděl. Pane, od návratu spouště se s princem udála velká změna. Zdá se, že ho nezajímají ani obřady a uctívání, ani koupele. Nebaví ho společnost lidí v paláci, nezajímají ho drahokamy ani vzácné kameny. Jsou-li mu předkládány pro potěšení skvostné věci, dívá se na ně smutnýma očima a bez zájmu. Odmítá královské tanečnice, jako by mu způsobovaly nepřekonatelnou trýzeň. Všechny činnosti, jídlo, procházky, Odpočinek, koupele či sezení provádí mechanicky jako stroj, jako by byl hluchý a němý. Občas mluví sám k sobě a ptá se, jaký smysl má bohatství a úspěch, nepřízeň osudu či postavení planet, když je všechno neskutečné. Většinu času mlčí a žádná zábava ho netěší. Jediné Co mu činí potěšení, je samota. Celou dobu je ponořen ve svých vlastních myšlenkách. Nevíme, co na něho přišlo, o čem přemýšlí, či o co se snaží, a den za dnem čím dál víc hubne. Stále si pro sebe opakuje. Ach běda, mrháme všemožně vlastním životem, místo abychom usilovali o dosažení nejvyššího. Lidé navenek bědují, stěžují si, že trpí a jsou chudobní, ale nikdo se opravdově neodvrátí od zdroje svého utrpení a své bídy. Když to všechno my, jeho pokorní služebníci, vidíme a slyšíme, jsme zarmouceni a nevíme, co dělat. Princ je bez jakékoliv naděje, bez jakékoliv touhy, k ničemu nelne, na ničem mu nezáleží. Není bláhový, ani šílený a není ani osvícený. Někdy se zdá, jak by byl přemožen sebevražednými myšlenkami, živenými pocitem beznaděje. Jaký smysl má bohatství, rodina, příbuzní? Jaký smysl má království? Jaký smysl má na tomto světě vytoužený cíl? Pane, jen vy můžete nalézt vhodný lék na nemoc našeho prince.